Rataif Al Ma'arif karya Al Hafiz bin Rajab Al Hamali rahimahullahu taala dan kita masih melanjutkan penjelasan tentang manfaat dan keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal dan pada pertemuan sebelumnya termasuk yang telah kita jelaskan diantara manfaat berpuasa sunnah enam hari di bulan syawal ibaratnya seperti seorang yang kembali ke medan pertempuran setelah dia meninggalkannya seorang yang berpuasa ramadhan lalu kemudian dia menyelesaikan Ramadhan yang ditandai dengan Idul Fitur lalu kemudian dia kembali menunaikan ibadah puasa maka dia seperti seorang yang kembali memasuki medan pertempuran berpelang melawan hawa nafsu sehingga seorang mukmin tidak menjadikan Bulan Ramadan yang dikhususkan untuk beribadah, tidak pada bulan-bulan yang lainnya. Seakan-akan selesainya bulan Ramadan maka hilang pula semangat seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Semestinya tidak demikian. Oleh karena itu berpuasa di bulan Syawal merupakan tanda bagi seorang hamba. Yang kembali giat untuk melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula, termasuk yang telah kita jelaskan bahawa merupakan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau melakukan satu amalan, beliau senantiasa merutinkan amalan tersebut. Seperti qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi senantiasa mengerjakan qiyamul lail baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Maka dengan berpuasa enam hari di bulan Syaawal ini juga merupakan tanda al berkesinambungannya suatu amalan yang diamalkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam dan kita sempat menyinggung satu permasalahan yang menjadi khilaf perselisihan di kalangan para fukaha apabila seseorang memiliki hutang puasa Ramadan sementara dia berkeinginan untuk berpuasa sunnah 6 hari di bulan syawal manakah yang didahulukan apakah membayar hutang puasa atau berpuasa sunnah. Terjadi khilaf di kalangan para fukaha. Dan yang zahir dan itu yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab al-Hambali. Rahimahullah. Bahawa hendaknya seseorang. Memulai membayar hutang puasanya terlebih dahulu. Sebab itulah yang zahir dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan man sama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal barang siapa yang berpuasa Ramadhan lalu melanjutkannya dengan Enam hari di bulan syawal maka yang zahir yang dimaksud barang siapa yang berpuasa ramadan yakni menyempurnakan puasa ramadhannya sebab tidak dikatakan sama Ramadhan kecuali bagi seorang yang telah menyempurnakan puasa Ramadhan oleh karena itu, jika seorang memiliki hutang puasa, hendaknya dia mendahulukan membayar hutang puasanya sebelum dia menjalankan amalan yang sunnah. Lalu kemudian berkata: Al-Hafidh Ibn Rajab, Alhamdulillah, rahimahullah Taala, amalul mu'minilah yang kafir hatta yatiyahu ajaluh. Amalan saleh yang dikerjakan seorang mu'min itu tidak ada selesainya. Tidak ada akhirnya. Hingga ajal datang menjemputnya. Jadi amalan seorang mukmin terus menerus. Tidak ada waktu untuk meninggalkan amal salih. Kapan seorang beristirahat dari beramal? Apabila dia telah meninggalkan dunia. Al-Hasan al berkata Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah Inna Allah lam yaja'al li'amalil mu'mini ajalan dunal mauti sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan amalan seorang mu'min ada waktu penghabisannya ada ajal akhirnya selain dari kematian kematian itulah yang menjadi penutup amalan yang kita lakukan. Selama Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kita hidup di dunia, maka selama itu pula kita hendaknya senantiasa beramal salih. "Tsumma kemudian Al-Hasan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan hendaklah engkau senantiasa menyembah hanya kepada Rabbimu. Hingga keyakinan datang menjemputmu. Yani, yang dimaksud al-yaqin adalah al-maut. Al-yaqin adalah kematian. Jadi bukan seperti yang ditafsirkan oleh kaum sufiyah. Ahli tarikat. Yang mengatakan Wa'abudu Rabbi hatta ya'tiakal yakin dan sembahlah Robmu hingga al yakin datang kepadamu. Kata mereka kalau seorang sudah sampai kepada tingkatan yakin tingkat makrifah maka berarti gugur kewajiban ibadah yang dia lakukan beralasan dengan ayat ini sembahlah Robmu hingga keyakinan datang kepadamu kata mereka kalau sudah sampai kepada tingkatan al-yaqin maka istirahat gugur kewajiban-kewajiban tidak lagi diwajibkan salat tidak lagi diwajibkan berpuasa karena sudah sampai kepada tingkatan al-yaqin ma'rifat ini adalah penafsiran yang batil al-yaqin yang dimaksud adalah al-maut dan itu diterangkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam Oleh karena itu Seorang mukmin jangan berfikir untuk beristirahat dalam beramal Selama Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan hidup Di dunia Maka tidak ada istirahat Terus menerus Seorang terus menerus salat Terus menerus puasa Terus menerus menunaikan zakat, terus menerus memiliki akhlak yang mulia dan seterusnya dan seterusnya. Seorang berusaha untuk senantiasa berada di antara satu amalan soleh kepada amalan soleh yang lainnya, tidak terlepas dari amal yang soleh. Hati syuhur, wal-amah, wal-awam, wal-iyal, wal-ayam, kulluha. Maqadiru lil ajal Bulan-bulan yang kita lalui Tahun demi tahun Malam-malam demikian pula siang-siangnya Semua ini adalah merupakan Waktu-waktu yang Kita lewati Yang masing-masing memiliki kadar Memiliki ajal Jadi ada waktu penghabisannya Semuanya. Hari-hari yang kita lalui suatu saat akan kita tinggalkan. Bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ini semua ada waktu penghabisannya. Demikian pula kondisi manusia. Dia melalui masa-masa di dunia ini akan ada masa akhirnya di mana dia akan dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai waktu untuk beramal dan ini semua merupakan waktu-waktu bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa taala untuk beramal. Then tanquzi sari'an, watumdzi jami'an. Kemudian setelah itu waktu-waktu yang berlalu ini akan hilang dalam waktu cepat dan akan berlalu seluruhnya. Semuanya akan kita tinggalkan. Apa yang akan datang Itu rasanya semuanya dekat Tidak ada yang lama Kullu Segala sesuatu yang akan datang Itu dekat Termasuk ajal kita Semuanya dekat Tanpa terasa kita semakin tumbuh Dan tanpa terasa Kekuatan semakin berkurang Semakin lemah dan semakin lemah Rambut hitam berubah menjadi uban Kulit yang kencang berubah menjadi keriput, dari kuat kembali menjadi lemah dan lemah. Maka di saat itulah seorang mempersiapkan dirinya untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua berlalu, dan itu semua akan hilang. Walladhi aujadha, wabtadha, wakhsa bil fadail, waudha baqin la yizul, wadaim la yipul. Adapun yang menciptakan semua ini yang mewujudkan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya dan memberi kekhususan berupa keutamaan-keutamaan. Ada keutamaan yang kaitannya dengan waktu. Misalnya Lailatul Qadar atau bulan Ramadhan atau bulan Dhul Hijjah ada pula keutamaan-keutamaan yang kaitannya dengan tempat seperti keutamaan beribadah di Al-Masjidul Haram di Makkah Al-Masjidul Nabawi di Madinah keutamaan salat di Al-Wadi Al-Mubarak Wadi Al-Aqiq Al Lembah Al-Aqiq dan tempat-tempat yang lain disebutkan keutamaannya. Siapa yang menetapkan adanya keutamaan keutamaan pada tempat-tempat tertentu atau pada waktu-waktu tertentu itu Dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Azza Wajal yang menetapkan keutamaan pada tempat dan waktu tersebut. Nah. Yang menciptakan seluruhnya, yang memberi rezeki, yang menghususkan dengan berbagai macam keutamaan itu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Baqin, Dia tetap kekal. La Yazulu Wa Da'imul Layhul. Tidak akan hilang. Itu akan terus, menerus abadi. Allah Subhanahu Wa Taala. Azaliun wa abadi. Allah Azza wa Jal tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Allah Subhanahu wa Taala Maha kekal. Jadi kalau seorang tidak menyembah, sembahlah yang Maha kekal, yaitu Allah Subhanahu wa Taala. Jangan menyembah selain Allah, karena itu semua akan sirna dan akan musnah. Oleh karena itu ketika Baru saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal sebagian para sahabat berat sekali untuk menerima. Berat. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala Disebabkan karena cintanya yang sangat mendalam dalam hati-hati mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan mereka merasa berat berpisah dari Rasulullah alaihi salat Sehingga sempat Umar bin Khattab mengatakan Rasulullah tidak mati. Beliau mengancam siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal akan dia penggal lehernya. Para sahabat yang lain sempat terpengaruh. Sampai kemudian datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan beliau berkhutbah sampai beliau mengatakan maka ana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan khadmat wa man kana ya Allah azza wa jal fa Allah azza wa jal hayyun la yamut siapa yang menyembah Muhammad alaihi salatu wassalam maka Muhammad meninggal namun siapa yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah azza wajalla Maha hidup dan tidak pernah mati. Lalu beliau membaca firman Allah tabaraka taala, "Wa Muhammadun illa rasulun qad min qablihi ar-rusul. Afaimma ta'uqtilam qalabtum ala aqabikum? Amman qalaba fala yadhurral laha syai'a wa sayajzi Tidaklah Muhammad itu melainkan beliau seorang rasul dan telah berlalu rasul-rasul sebelumnya dibacakannya ayat ini oleh Bakra Siddiq menyadarkan Umar bin Khattab jadarkan para sahabat Jadi hadirin rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala Maha kekal sehingga seorang hamba terus-menerus beribadah selama Allah Subhanahu wa taala masih memberi usia kepada kita dalam kehidupan dunia maka dia terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Huo fi jami' al ilahun wa'hidun. Dalam setiap waktu, dialah Allah subhanahu wa taala, ilah yang satu-satunya disembah, walai' amali ibadhihi raqibun mujahid dan terhadap perbuatan-perbuatan hamba-hambanya, Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah subhanahu wa taala. Fasubhanan man qallab ibadahu fi Ixtilaf alawqat, baina wazai fi alkhidam, makamah suci Allah, yang menjadikan hamba-hambanya dalam waktu yang berbeda-beda mereka senantiasa berada di antara aktivitas-aktivitas ibadah dan bertakarub ilallah subhanahu wa taala. Allah menjadikan waktu ini setiap saat ada kesempatan bagi kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu ibadah tidak hanya terkhusus di bulan ramadhan dengan berpuasa masih ada ibadah yang lainnya salat lima waktu itu pun salat lima waktu bukanlah satu-satunya ibadah yang dikerjakan dalam 24 jam dalam sehari masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya seorang bangun tidur berzikir kepada Allah Seorang ingin mengerjakan sholat-sholat mutlaqah. Dan sholat-sholat sunnah yang ditentukan. Waktunya. Sholatul Dhuha. Sunnah-sunnah Rawatib. Kemudian berfikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap waktu, setiap saat. Allah Azza wa Jal menjadikan waktu-waktu tersebut bagi hamba-hambanya. Ada kesempatan untuk beribadah. ليُسْبِغَ عليهم فيها فَوَاضِلَ النِّعَمِ. Yang tujuannya agar Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan kepada mereka berbagai macam kenikmatan, ويعاملهم بنهائي الجود والكرم. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyikapi hamba-hambanya dengan kedermawanan dan kemuliaan. Sehingga Maashirul Khairin Rahimakumullah. Seseorang terus menerus beribadah. Di bulan syawal dia beribadah. Memasuki di bulan Dhul Qadah dia beribadah. Dhul Hijjah dia beribadah. Kepada Allah SWT. Dan di bulan-bulan yang berikutnya. Lalu beliau berkata, Al-Rahimahullah, Laman <Sessalam> qadatil ashhurus thalatatul kiram Allati awaluhasyahrul haram Wa akhiruhasyahrul siyam Akhrlt, bagaah, Al Aşur, tiga, Aşur, al Haji, ila al Beit al Haram. Maka tatkala, telah selesai tiga bulan yang mulia, yang awalnya bulan Haram, yaitu bulan Rajab, yang diakhiri dengan bulan Ramadhan, Syahrul Syam, selesai Rajab, Sya'ban, Ramadhan. Akbalat bagdah al ashhoru salahah maka dilanjutkan setelahnya tiga bulan yang berikutnya yaitu bulan-bulan haji ila al bait al haram menuju kepada bait al haram Shawal, Zulqa'dah, Zulhijjah ini asharul haji bulan-bulan haji. Nah beliau hendak menerangkan di sini bahawa hamba seorang hamba akan selalu ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab dia beribadah di bulan Sya'ban dia beribadah bulan Rajab bulan Muharram bulan haram bulan Sya'ban dianjurkan berpuasa Ramadan diwajibkan berpuasa bulan Syawal masuk ke bulan haji siap-siap bagi yang ingin menunaikan ibadah haji Zulqadah bulan haji dan itu bulan haram. Zulhijjah bulan haji dan itu bulan haram. Bulan Muharram bulan haram. Jadi seorang hamba akan melewati masa-masa waktu-waktu yang dia melewatinya dalam keadaan di sana banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Fa kama annamaa ramadan wa qaamahu ghufiralahu sebagaimana orang yang berpuasa Ramadan dan melakukan qiyamul lail diampuni dosa-dosanya yang terdahulu man hajjal baita wa lam yarfuts wa lam yafsuq rajaa min maka demikian pula seorang yang menunaikan ibadah haji dalam keadaan dia tidak melakukan pelanggaran tidak melakukan perbuatan kemaksiatan maka dia kembali dari menunaikan ibadah haji maka dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya ibunya baru saja melahirkannya dalam keadaan diampuni dosa-dosanya fama yamzi min umril mu'min sa'atun minas sa'ati illa wallillahi 'alaihi fiha wa Min Maka tidaklah berlalu Dari usia seorang mukmin Berlalunya satu saat Dari saat-saat Dari waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Telah menetapkan pada waktu itu Ada tugas Dari tugas-tugas ketaatan Yang diamban oleh seorang mukmin Untuk dihidupkan Untuk diamalkan dalam kehidupannya pada setiap bulan oleh kerana itu Al-Hafibnul Rajab menulis kitab ini la Al-Ma'arif ya, yang tebalnya seperti yang anda melihat ini ini khusus menjelaskan tentang apa tugas-tugas ketaatan seorang hamba pada setiap bulan jadi di bulan Muharram apa tugas-tugas ketaatan yang kita dianjurkan bulan Safar terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadaul, Jumada Tsaniyah dan seterusnya. Jadi setiap bulan itu dibahas. Pada bulan ini kita dianjurkan mengamalkan ini. Pada bulan yang ini kita dianjurkan menghidupkan amalan ini. Pada setiap bulan beliau bahas. Nah. Namun sayang sekali di sini enggak dibahas merayakan Maulid. Bahada kalau seandainya itu dianjurkan di dalam agama Allah Subhanahu Wataala, sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Tidak ada perayaan Isra Miraj, tidak ada penjelasannya, tidak ada perayaan Hijratul Rasul atau perayaan tahun baru Hijriah, tidak. Kalau Muslim. Kaum muslimin mereka hanya mempunyai dua, i, dua hari raya. Idul Fitr, idul adha. Idul Fitr, idul adha. Tidak ada yang lain. Oleh kerana itu kaum muslimin dari dulu tidak menang. Tidak menang hari ibu, hari bapak. Hari kakek, hari nenek kalau ada. Atau hari-hari perayaan yang lainnya. Tidak ada. Kalau seandainya itu ada, tentu Para ulama sudah membahas. Lautkan khairan Rasabakuna ilaih. Kalau seandainya itu baik, para sahabat telah mendahului kita untuk mengamalkannya. Karena para sahabat itu mereka adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling cinta kepada Rasulullah Alaihi Ssalaatu Wasallam. Maka seorang mukmin dalam setiap waktu yang dia lewati di sana selalu ada tugas-tugas ketaatan yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal mu'minu yataqalbub ina hadhihil wazai'f, wataqarabub biha ila maulahu wahwa rajin khafun. Maka seorang mukmin berpindah antara satu tugas dengan tugas ketaatan yang berikutnya, dan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia berharap yang disertai dengan rasa takut dia berharap yang disertai dengan rasa takut wa duuhu khaufan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khauf rasa takut takut dari siksaan Allah takut dari neraka Allah azza wajalla demikian pula raja berharap mendapatkan Ampunan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Seorang mumin dalam setiap ibadah Hendaknya selalu memiliki dua sifat ini Sifat berharap Dan sifat rasa takut Kata Nabi alaih salatu wassalam Tidaklah kedua hal ini Terkumpul pada diri seorang hamba Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberi rasa aman Dari apa yang dia khawatirkan Dan akan memberikan kepadanya Sesuatu yang diharapkan. Al-muhibbu la yamallu min at-taqarrubi bin nawafil ila maulahi. Seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah merasa bosan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Wala illa qurbahu wa ridah, dan dia tidak berharap kecuali kedekatannya kepada Allah dan hanya mengharapkan rida Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang penyair mengatakan: "Mallil muhibbi siwa iradatihubbihi. Inna muhibba bikkul birin yabura'u. Mallil muhibbi siwa iradatihubbihi. Tidaklah ada bagi seorang yang cinta, seorang yang cinta kepada yang dicintai melainkan dia akan melakukan apa saja yang dicintainya itu, apa yang diinginkan oleh yang dicintainya. Seorang cinta kepada Allah maka dia akan melakukan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Untuk dia kerjakan. Innal muhibba li kulli birrin yadr'u. Sesungguhnya orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setiap ketaatan dia tunduk, berserah diri. kullu waqtin yukhlihi al-'abdu min ta'ati maulahu faqad khasirahu subhanallah ini ucapan-ucapan yang penting untuk kita perhatikan kata beliau rahimahullah setiap waktu yang diterlantarkan oleh seorang hamba untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala faqad khasirahu sungguh dia telah rugi sungguh dia telah rugi karena menalentarkan waktu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan, karena apa yang telah lalu itu tidak akan bisa kembali lagi jadi betul-betul merugi Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi kesempatan memberi kesempatan hidup, lalu kita tidak memanfaatkan kehidupan itu sebaik-baiknya tidak memanfaatkan Wa kullu sa'atin yaghfulu fihi 'an dhikri Allah takunu 'alaihi yawmal qiyamati tirah dan setiap waktu di mana seorang hamba lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menjadi kerugian baginya pada yaumul qiyamah fa wa asafahu 'ala zamanin dhā'a fi ghairi sungguh sangat disayangkan berlalunya satu zaman dalam keadaan waktu itu berlalu begitu saja. Dalam keadaan dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wawahsrotahu ala waktin fatafi ghairi khidmateh. Sungguh merupakan penyesalan. Pada waktu yang telah dia tinggalkan, dalam keadaan dia tidak memanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manfathu ayyara yuman. فَكُلُّ أَوْقَاتِهِ فَوَاتُ وَحَيْثُ مَا كُنْتُ مِنْ بِلَادٍ فَلِي إِلَىٰ وَجْهِكَ الْتِفَاتُ Barang siapa yang lalai dalam satu hari untuk melihatmu yang dimaksud disini adalah untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dia lalai dia menelantarkan waktunya maka setiap waktu pada hakikatnya itu adalah merupakan kerugian Wahaitu makuntu min biladin dan dimanapun aku dari sebuah negeri fali ila tifatu sesungguhnya aku senantiasa menghadap kepada wajahmu yakni beribadah senantiasa beribadah kepadamu ya Allah lalu kata beliau man ta'atan min at-ta'ati wa faragha minha maka barang siapa yang mengamalkan satu ketaatan dari amalan-amalan ketaatan dan dia selesai dari mengamalkan ketaatan tersebut, faala matu kabulihah ayat silahabit taatin ukhrah. Maka tanda diterimanya amalan tersebut, dia menyambungnya dengan ketaatan yang berikutnya. Ini sudah kita terangkan bahwa ketaatan yang berikutnya itu pada hakikatnya merupakan hasil dari amalan soleh yang dia lakukan sebelumnya. Fa inna misawabil ta'atil ta'at abadha karena termasuk di antara termasuk di antara uh, keutamaan atau ganjaran yang Allah subhanahu wa taala berikan dari amalan ketaatan dilakukan oleh seorang dia akan melakukan ketaatan yang berikutnya jadi dia terus berada dan berjalan di atas ketaatan wa alamatur diha ai yuqibatil qata'a bi dan tanda ditolaknya ketaatan yang diamalkan sebelumnya ketika dia melanjutkan ketaatan tersebut dengan perbuatan kemaksiatan selesai melakukan ketaatan maka dia kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ma ahsanal hasanata ba'da sayyi'ati tamhuha Alangkah baiknya, alangkah nikmatnya, sebuah kebaikan yang dikerjakan setelah dia melakukan keburukan, sebab kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Innal Hasanati, yudhhibnas syi'at. Amalan kebaikan, amalan soleh itu akan menghapuskan keburukan, sehingga sungguh sangat baik. Seorang beramal soleh, seorang melakukan kebaikan setelah sebelumnya dia melakukan keburukan wa ahsanu minha alhasanatu ba'da alhasanati tatluha dan lebih baik lagi adalah perbuatan kebaikan yang dia lakukan setelah sebelumnya dia melakukan kebaikan pula jadi kebaikan kemudian disusul dengan kebaikan berikutnya kemudian disusul dengan kebaikan yang berikutnya ini lebih baik dibandingkan yang pertama yang dia telah melakukan keburukan lalu dia menghapus keburukan itu dengan beramal yang saleh, beramal kebaikan. Tapi lebih baik lagi kalau dia beramal saleh, berikutnya beramal saleh, berikutnya beramal saleh. Wa ma aqbah as-say'ati ba'da al-hasana tamhaquha wa ta'fuha. Alamkah buruknya perbuatan keburukan, perbuatan kemaksiatan setelah dia melakukan kebaikan Setelah dia melakukan kebaikan. Dia berbuat keburukan. Yang akhirnya. Keburukan ini. Perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan setelah amal soleh. Ini akan menghilangkan berkah dari kebaikan tersebut. Menghapuskan keberkahannya. Ini. Keburukan tentunya. Bukan kebaikan. Menunjukkan bahwa Pada amalan soleh yang dia kerjakan sebelumnya. Itu merupakan tanda tanya besar. Apakah dia mengamalkannya karena ikhlas? Semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala? Atau mungkin bukan karena keikhlasan? Mungkin ada tendensi dunia yang diharapkan. Kata beliau, "Dhanbun wahidun ba'da taubati aqbahu min 70 dhanban qablaha." Satu perbuatan dosa Setelah dia bertobat kepada Allah. Itu lebih buruk daripada 70 perbuatan dosa sebelumnya. 70 perbuatan dosa sebelumnya. Bahkan sebelumnya dia kafir. Dia musyrik. Lalu kemudian dia berbuat kebaikan. Dia masuk Islam. Kata Nabi SAW kepada Amr bin Al-As. Amalim tak nali Islam Yahdi memakanokabla. Tidak akan kau mengetahui bahawa masuk Islamnya seseorang menghapuskan segala kesalahan-kesalahan sebelumnya. Lalu setelah dia bertobat, dia kembali berbuat kekufuran. Atau setelah dia bertobat, dia kembali melakukan perbuatan kemaksiatan. Ini jauh lebih buruk satu perbuatan. Kemaksiatan yang dia lakukan setelah taubat itu jauh lebih buruk daripada 70 dosa yang dia lakukan sebelumnya. Adapun 70 dosa yang dia lakukan sebelumnya, Inallah ya ferudunu jamian, Allah mengampuni seluruh dosa apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setelah taubat dia berbuat lagi, Nah ini lebih buruk keadaannya. Ya. Jangan sampai kemudian seorang Mukmin, setelah itu dia kafir setelah itu mukmin lagi setelah itu dia kafir dan akhirnya semakin keras ke kafirannya yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi mengampuni salah kesalahannya. inna alladhin amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufra lam yathul illah liaghfirah lahum wala liahdiahum sabilan orang yang mukmin kemudian kafir, mukmin lagi kafir lagi bahkan bertambah kekafirannya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni mereka dan tidak menunjuki jalannya. Al-kansatu as'abu minal marad wa rubbama ahlakat. Kata beliau, al-kansatu afwan annaksa Yang dimaksud annaksa hati yang sudah terbalik. Dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim hadis Hudzaifah, hati seorang itu asalnya bersih, jernih. Asalnya jernih, bersih. Lalu kemudian datang fitnah. Al fitan uridat innal quluba na'am. Ariydatil alfitan wa ala alqulub ka'ardil hasir udhan udhan jadi fitnah itu ya berusaha untuk masuk ke dalam hati seperti hanya tikar seorang muhulai sahlay demi sahlay apabila hati itu mengingkarinya maka hati itu akan menjadi semakin jernih sehingga tidak akan memedoratkan fitnah apapun namun ketika hati itu Membuka diri untuk menerima fitnah. Nukhita fi nukhita tan sauda. Sehingga diberi titik hitam. Bertambah lagi. Bertambah fitnah. Semakin bertambah hitam dan hitam. Sehingga hati itu menjadi keruh. Murbadan. Seperti gelas yang terbalik. Gelas yang terbalik. enggak bisa disiap apa-apa. Ya dinasihati, maka dia tidak akan mendengarkan nasihat disampaikan adanya ayat-ayat Allah, diperingatkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan mengindahkan, ini kondisi hati yang sudah dipenuhi fitnah itu lebih berat kata beliau, itu lebih berat daripada penyakit sebelumnya yang dia dahulu berbuat dosa, lalu dia bertobat kepada Allah setelah dia bertobat dia kembali kepada Kemaksiatannya ini lebih berat warubma ahlakat dan bahkan membinasakan. Salulah azabat taalb taatil al mamat oleh kerana itu mohonlah kepada Allah subhanahu wa taala semoga Allah membeli kekokohan untuk berjalan di atas ketaatan ketaatan kepada Allah hingga meninggal dunia. Ta wa taawwadu bihi min taqlub al qulub wa min al haori bade dan berlindung dirilah kepada Allah dari berbolak-baliknya hati dan dari kembalinya hati kepada kemaksiatan dan kekufuran setelah sebelumnya dia berjalan di atas keimanan. Dan ini termasuk doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. salatu wasalam, ya qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku untuk senantiasa berjalan di atas agamamu. Ma awhasha dzul al-mausiyah bade azzittaa' alangkaburuknya, kehinaan kemaksiatan setelah dia mulia dengan ketaatan Wa afhasha fakaratama bade qinan alqanah dan alangkah kejinya dan alangkah buruknya kemiskinan yang yang disertai dengan kerakusan, rakus terhadap dunia, tamak kepada dunia. Setelah sebelumnya dia memiliki kecukupan, memiliki kekayaan dan dia memiliki sifat kona'ah. Merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Irhamu aziza qawmin bil ma'asidhal. Rahmatilah. Orang yang mulia dari satu kaum. Sesungguhnya. Dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan dia akan menjadi hina. Wa ghaniyya qawmin bil dhunub iftaqar. Dan orang kaya satu kaum. Dengan perbuatan dosa-dosa dia menjadi seorang yang miskin Taral ulabanu ala al ahdi kama kanu. amid dahru bihim khana wa dahrul mar'i khawanu ila 'azza bighairi allahi hanu Engkau melihat engkau melihat satu kaum yang mereka itu membangun di atas Perjanjian masa lalu. Ehi, ya, mereka senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Amidah rubihim khana, ataukah masa yang mengkhianati mereka dan masa seseorang akan selalu mengkhianatinya. Yang wahid yang dimaksud oleh beliau adalah seorang... yang tidak memanfaatkan waktunya usia yang Allah Subhanahu Wataala berikan namun dia hidup dengan kemaksiatan hidup menjadi seorang hamba dunia lalai dari beribadah kepada Allah apabila seorang merasa mulia dengan selain Allah pada satu hari wahai kaumku sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang hina mereka tidak akan mungkin mendapatkan kemuliaan dari selain agama Allah subhanahu wa ta'ala ya syababat taubah Wahai para pemuda yang senantiasa bertaubat, la tarji'u ilar tidzwa'ithajil hawa min badil fitam. Jangan kalian kembali untuk menyusui dari susu hawa nafsu setelah sebelumnya kalian telah disapih dan dipisahkan dari hawa nafsu itu. Farri'ba'u, farra'ba'u inna masya allahil adzfa'la lil rijal. Sesungguhnya menyusui itu. Hanyalah bisa dilakukan oleh anak-anak. Bukan laki-laki dewasa. Maksudnya kalian ini sudah. Sudah bertaubat kepada Allah. Jangan lagi kembali kepada kekufuran. Ya. Jangan lagi kembali kepada susu hawa nafsu. Kalian itu sudah terpisah darinya. Ya. Karena menyusui. Itu adalah perbuatan anak-anak. Bukan perbuatan orang dewasa. Kalau seorang sudah dewasa sudah memahami perbuatannya bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk tidak sepantasnya dia kembali menyusui dengan susu hawa nafsu walakin la budda mina shabri ala mararatil fitam akan tapi harus bersabar atas pahitnya seorang disapih dari ibunya harus bersabar setelah dia dipisahkan dari ibunya tidak lagi menyusui dari ibunya maka dia harus bersabar makan Ya, Tidak lagi dari air susu ibunya. Dia makan mulai yang keras-keras. Sabar. Ya. Jangan terus netek terus kepada ibunya. Fa'in sabartum ta'awwattum an laddatil hawa bihalawatil iman fil qulub. Apabila kalian bersabar. Sabar dengan meninggalkan hawa nafsu. Maka akan tergantikan dengan sendirinya yang sebelumnya kalian merasakan nikmatnya, lezatnya hawa nafsu itu akan berganti dengan manisnya iman yang terdapat di dalam hati-hati kita. Yang dibutuhkan sabar. As-sabru wal yaqin. Sabar dan yakin. Hanya banyak manusia tidak bersabar. Melihat keindahan dunia ini begitu cepatnya mereka itu Meninggalkan keimanan. Ada yang terfitnah dengan harta. Baru melihat harta dibukakan di hadapannya. Maka dia menyangka harta itu mengekalkan kehidupannya. Dia menyangka itulah kenikmatan yang sebenarnya. Di antara manusia ada yang dibukakan fitnah tunnisa. Fitnah wanita. Akhirnya dia terjatuh ke dalam berbagai macam perbuatan kemaksiatan. Dari perbuatan zina. Dan berkumpul dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Terbiasa dengan itu. Merasa nikmat. Padahal itu kenikmatan sesaat. Ada yang terfitnah dengan kedudukan. Jabatan. Akhirnya dia meninggalkan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal seorang bersabar sedikit saja. Sabar. Meninggalkan fitnah dunia. Sabar meninggalkan hawa nafsu. Sabar meninggalkan segala hal yang dapat menjermuskan seorang ke dalam neraka. Sabar sedikit. Dia akan tergantikan dengan sendirinya. Dia akan merasakan nikmatnya iman. Yang tumbuh di dalam di dalam hatinya. Man taraka lillahi syai'an. Lam yajid fuqdahu awa'awadahu allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan bersedih dengan kehilangannya, tidak akan bersedih dia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang lebih baik dari apa yang telah dia tinggalkan. Iya alamilah, ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal ayat 70, iya alamilahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum Ia alami fi qulubikum khairan. Apabila Allah subhanahu wa taala mengetahui di dalam hati-hati kalian itu ada kebaikan, yuk khairan. Allah akan memberikan kebaikan itu. Allah akan menggantikan dengan kebaikan dari apa yang diambil dari kalian. Wa yaghfir lakum dan Allah subhanahu wa taala mengampuni kalian. Wafil hadith dan dalam satu hadith, namun hadith ini hadith ba'if. ضعيف جدا sangat lemah sekali An-nazaru sahbud masmumun min sihami iblis man min khaufillah a'tahullahu imanan yajid halawatahu fi qalbih kharrajahu imam Ahmad Melihat itu melihat itu satu anak panah yang beracun dari anak-anak panah iblis memandang sesuatu yang tidak halal baginya. Barang siapa yang meninggalkannya karena takutnya dia kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan keimanan yang dia akan merasakan nikmatnya keimanan itu dalam hatinya. Namun hadis ini dhaif jiddah. Namun cukup dengan hadis-hadis yang lain seperti hadis Anas bin Malik, kala tumankunna fihi wajada bihin halawatul iman. Ada tiga hal yang apabila terdapat pada diri seorang dia akan merasakan manisnya iman ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma allah dan rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya wa ayuhibbal mar'a la dia tidak cinta kepada seorang melainkan kerana allah SWT wa ta'ala wa fil kufri ba'da kama yakrahu ay yuqdha fil nar dan dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka, ke dalam api. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan darinya. Sebagaimana dia benci untuk dilempar ke dalam neraka. Wahadal khitabu lishyabab. Kata beliau, arah pembicaraan ini itu diarahkan kepada para pemuda. Kepada para pemuda. Karena para pemuda pada masa-masa kuatnya mereka maka di saat itu pula nafsu dan hawa syahwat itu lebih lebih bergejolak. Ya. Sehingga nasihat ini secara khusus disampaikan kepada para pemuda. Apabila kalian bersabar bersabar dalam menjalankan ketaatan bersabar dalam memerangi hawa nafsu maka satu saat dengan kesabaran itu kelezatan hawa nafsu itu akan berubah menjadi halawatul iman berganti dengan manisnya keimanan ini untuk para pemuda lebih dikhususkan fa amma syaikhu adapun kalau sudah tua syaikh kapan seorang disebut pemuda terjadi khilaf di kalangan para ulama ada yang mengatakan pada usia 30 tahun itu batas pemuda. Di atas tidak lagi dikatakan pemuda. Ada yang mengatakan tidak sampai 40 tahun. Dan banyak dari kalangan para ulama menguatkan 40 tahun itu masih syabab. Masih disebut syabab. Pada usia 40 tahun. Di atasnya sudah dianggap syekh. Nah, jadi sudah banyak syekh di sini ya. Nah. Fa'amma syaikh, ada pun kalau sudah syaikh. Iza'awadal ma'asibak dan khidari Ramadan. Kalau dia kembali pada perbuatan kemaksiatan setelah berakhirnya bulan Ramadan. Fahuwa akbah, waaqbah. Maka ini lebih buruk dan lebih jelek. Sudah tua. Masih menjadi-jadi. Ya. Kalau sudah di atas 40-an, eh sudahlah. ya. Apalagi kalau sudah di atas 50 puluh tahun, ya. sudah tinggal siap-siap, tinggal menyiapkan kain kafannya, aja. tinggal menyiapkan lubang kuburannya, siap-siap mati sudah. Lu masih juga senang berbuat kemaksiatan. Ini lebih buruk lagi. Lianna syabab yu amil muawadat fi akhir umrihi, wahum khatar. Karena apa? Kalau remaja, kalau pemuda itu dia masih punya harapan untuk bisa bertobat pada akhir usianya, meskipun itu dalam keadaan bahaya. Karena dia tidak tahu apakah dia akan menjalani usianya sampai tua. Dia tidak tahu. Wa innal mu taqodiyu aakhiruhu wakatya trukuh baktah. Karena kematian itu kadang secara tiba-tiba datang ke badannya tanpa dia memiliki persiapan. Wah kehidupan masih lama. Hidup masih panjang itu kan syaitan yang selalu membisikkan ke dalam hati manusia, dijadikan kecintaan itu pada dunia. Dia enggak tahu bahawa dia akan mati dalam waktu yang cepat. Fa'am mashayikhu, faqad syar, fa'mar kabuhusahilah bahril manun. Adapun kalau sudah tua, sudah syeikh, ya maka perahunya itu sudah mendekati pinggir jurang, ya. Sudah mendekati pinggir, pinggir jurang kebinasaan. Ya, ibaratnya dia naik naik kapal ini. Dia tidak tahu kalau di depan itu ada jurang, ada air terjunnya. Ini sudah dekat, tapi dia masih saja bersenang-senang dengan kehidupan dunianya, masih saja bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fathah dajul amil. Maka dengan apa dia berharap, berangan-angan? karena dia sudah mendekati kematian. Lalu kemudian beliau menutup pembahasannya dengan menyebutkan syair, na'alaka dhillu syababil mashibu wa nadatka bismi siwakal khutubu fakun musta'iddan li da'il fana'i fakullu kullu alladhi huwa atin qaribu. Alasna nara syahawatun nufusi tafna wa tabqa 'alaina adh-dhunubu ya khafu 'ala nafsihi man yatubu fa kaifa yakun halu man la yatubu na'ala fadlush shabab almashib uban maksudnya orang sudah tua ya. itu menyedihkan tentang apa yang yang telah lalu dari masa-masa remaja wa nadakka bismis siwaqal khutub dan al khutub al khutub itu ya. Di antara maknanya dari al-qotnya ini langkah-langkah atau amalan-amalan, ya, amalan-amalan itu senantiasa memanggil kamu dengan nama selainmu. Artinya kamu sendiri sudah tidak diharapkan, kamu sudah tua. Fakun mustaid dan lidah ilvana, maka kamu bersiap-siap untuk mengajak panggilan yang akan menyebabkan kamu mati. Fakullu laddi huatin qarib. Setiap yang akan datang itu adalah dekat. Jadi tidak ada masa di mana kita mohon, oh masih lama, masih jauh tidak. Semuanya dekat. Fakulul ladhuwaatim kari. Segala sesuatu yang akan terjadi nanti, yang akan datang nanti, dekat. Oleh karena itu setiap kita kematian itu dekat. Alasna nara syahwatim nefus. Tidakkah kita melihat? Syahwat-syahwat yang terdapat dalam jiwa-jiwa kita itu akan sirna, akan punah. Lalu kemudian yang tertinggal pada kita adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Ya khafu ala nafsihi man yatuubu, fa kaifa yakun halu man laa Orang yang bertaubat saja mengkhawatirkan dirinya. Takut. Jangan sampai taubatnya tidak diterima oleh Allah. Jangan sampai dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bertaubat, takut dia para sahabat ketakutan padahal mereka hamba-hamba yang diridui Allah subhanahu wa ta'ala lalu bagaimana keadaan orang yang tidak bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah dengan demikian selesai pembahasan kita penjelasan dari beliau yang kaitannya dengan anjuran berpuasa 6 hari di bulan syawal lalu kemudian beliau cukup panjang membahas Sampai keluar dari pembahasan yang utama. Namun insyaAllah ini banyak fawaid. Yang bisa kita ambil. Dari nasihat-nasihat beliau. Sampai disini insyaAllah. Wa akhiru da'wana. Anilhamdu lillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.